Poesis Rezvan Codrescu A Suntem bătrâni și tot mai singuri Ava. Și nu mai vin frați noi ca altă dată. Să se smerească slavei lui, ci slava de sine în lume mai degrabă cată. Sau desăbat, n-au gând să-și rămână. Ce par speriați de toate câte văd, Căci ascultarea nu li-l-am de mână, Iar nevoința ai pentru ei prăpăd. Și sunt mai mulți ce vin de gură cască, Decât să ia blagosloviri sau sfat. Dar n-au destul curaj să o recunoască și atunci, mințind, mai mare-și fac păcat. Azi înfrânarea nu mai e cinstită. Și cât de tare-i unul în cuvânt, așa că află în lumea lor trufită, părinți flecari, ce mult mai dragi. Și aici cei drept își cam pierdură zelul și dintre noi destui, căzând din har și sfrați ce i fac la deznădejde felul cu mâna lor sau sting al rugijar. Nici dracu însuși nu-și mai dă silința, căci crește în jur, în jala de la sine. Și cu sau fără buna lor știință, o și treji spre somn încep să încline. Dar nu doar frații au obosit, ci parcă pustia a obosit și ea de noi. Și nu mai vrea să ne mai fie arcă Spre araratul vieții de-apoi. așa e tristețea celor drepți de mare, Atâția câți pe aici au mai rămas, Că amărăsc țărâna sub picioare Și lasă răni la fiecare pas. Iar îngerii, zbârliți peste iursure, Din alpi ce-au fost, ajuns au vineții, Și abia mai pot pe limba lor să îndure atât pus al sfintei bucurii. E vremea, Ava, să murim frumos. Redând pustiei pacea ei din tâi Și spânzurând de crucea lui Hristos Al râvnei noastre ultim căpătâi Sufletului meu dorit. Răzvan Codrescu, Ava și Îngerii Acelui Ava Gheticos i-au spus, căci se trăgea din pontul undeodată Andrei, întâi chematul lui Sus, a răsădit credința adevărată. Și povestesc de dânsul cei bătrâni că mulți veneau să-l caute în pustie. Dar l-așteptau și șase săptămâni Să ia un ceas afară din chilie. Cât națipea pea, el se ruga într Și gropi făcuse cu genunchii în stei. Iar îngeri de-au venit să-i dea cu nuna A aruncat cu cârja după ei. Să-mi dați cu nună, domnul va trimis, când copt, voi fi de marele soroc. Dar voi, trăind pe veci în paradis, Dar vrem mers, habar n-aveți deloc. Mai trebuie timp și zdroabă, Căci păcatul atârnă greu cât anii mei pierduți. Și nu voiesc să creadă nefârtatul Cam târhărit cereștile virtuți. Tu, Doamne, știi ce zic, Deși ești gata să pui înaltă mila ta Proptea nevredniciei mele, Ce lăsata mai mult pe tine Crucea ei, cea grea. Nu-s nesmerit, ci doar pornit pe mine și râvnitor de dragul tău Să-mi fac până la capăt lenea de rușine. Sprea nu părea de-atâta dar sărac. Nu vreau, vrăjmașul, mândru, să rămână Că n-ai avut în mine cât ai pus Și crunt să ardă în ciuda lui bătrână pe jarul îndreptățirilor de sus. Târziu, când fumă sura lui de plină, Sui și ava geticos la cer. Dar zic cei vechi că vreme nu puțină S-a mai căit în hruba lui Stinger. Și azi, pe stângă urma se mai vede, a cârjii a cu năduh. Poveste-o fi, dar celui care o crede, ferice lui de-a fi sărac în duh. Dan Laurențiu O seară pentru mântuire Nu știu, Doamne, poate sunt la o răscurce a vieții mele. Tu îmi vei arăta cu degetul tău a atotputernic o cale. Aceasta va fi o cale spre mântuire. Dar eu voi ști că duce și prin sânge și prin păcat. Aceasta e calea mântuirii tale. O frumoasă pustie. Lectura